Kjärta i vi, vip de brukte i en folk som gade. Den gang da en uintet var förbi Vad du tänkt med Jon, Arne, Corell och Cardi Svensson? Ringo Starr, medlem i The Beatles, kom ut med denna låten senhösten 1973. Photograph. med Ringo Stahl Inge-Lise Hon var väldigt, väldigt populär i Norge och speciellt med den här på slutet av 73 och begynnelsen av 74 så låg hon otroligt gott om på norske hitlister ska 70 år Ingerlise Rupdal. Sisse låt ut i detta programmet är med Norske Dag Spantell, en stor hit på norsk toppen. party heter melodien och jag tror att det var Ricki Nielsen som hade den originala versionen med denna här. Nästa gång du hör mitt skattkammare 70 tal har vi kommit fram till första halva 1974. Bett i ett kändisparti av en god bekant har aldrig varit med på något sånt, så jag var lite spänd. Folk stod i mindre grupper och pratet avancerat om ny lyrik och all slags kunst Jag var imponerad. Det är In det Kaj nye kläder, Bara tut med alle mann Och bara la som om du kan Jag visste vem de flesta var Men ingen kände mig Så jag blev fullständigt oversett Eller skjönte jag Jag har ingen sans för moter så jag jag ganska strax Så jag må nog Jag är gammaldags Det är In det där Keiserns Bara Tut med Av talenter där som gärna ville fram. Sälja jag en också ordinar, men jag spiller dem. Och gå i ett kändisparti är ingenting för mig. Så har om jag blir bett, så är svaren nej. Det är inte. Among the dawn Ta da in Nu blir det reklam. Radio Haninge direkt medlemsfest 22 november 17-23. God mat, trevlig samvaro, frågesport, lotterier och karaoke för de som vill. Anmälan senast 20 november 08 777 2000 08 777 2000. På tisdagar har vi öppet hus här på Radio Haninge Direkt. Claes Göran och Marcus de börjar känna sig ensamma. Är det inte dags för dig att ta en kaffetår hos oss på Radio Haninge Direkt Markörgatan 2? Tisdagar 13-15. till Alla är hjärtligt välkomna. Behöver du någon att prata med på nattetid? Ring jourhavande medmänniska 08 702. 1680 08 702 1680 Våra öppettider är 21 till 06 årets alla dagar och du som ringer är alltid helt anonym chorhavande medmänniska en röst i natten Radio Haninge direkt kämpar för sin överlevnad. Kom och var med du också. Våra politiker i Haningealliansen, Moderater, KD och Liberaler i samförstånd med SD, har bestämt att Radio Haninge inte ska ha något stöd för att sända kommunfullmäktige och kommuninformation nästa år. Låt oss visa att vi tillsammans är starkare. Betala din medelsavgift för 2025 snarast. Medlemsajivten blir 500 kronor per person och år. För föreningar 1000 kronor per år. Sviss 123 569 1365. 123 569 1365. Plus Giro 401 86 27-2. 401 86. 27-2 I maj 2025 kan vi fira 40 års jubileum. Fadde. Radio Haninge direkt f 985. Programmet presenteras i samarbete med Jems bil- och släpvagnsservice, en heltäckande bilverkstad inom Bosch Car Service. Verkstadsvägen 5 i Västerhaninge, 08 500 102 36. 08 500 102 36. Fastighetsbolaget Markörgatan 2 i handen. Fastighet för kontor, lättar, industri och lager i Brännbergets industriområde. FM 985 Radio Haninge Direkt <smack> One of paradise Välkommen love. Do see? You make my life so Don't play me for feeling Direktsändning onsdag den 29 maj Året är i nådens år 2002 som jag brukar säga ja, Gunnar sitter och fungerar med här när Rolf Lind eh, Svänger till ett ordlöst sång i signaturen It's wonderful Och visst är det väl det eh, Som jag sa eh, så är det direktsändning onsdagar Mellan 9 och 11 Och sista prisen nu Torsdag den 30 inför sommaren för att från och med den tredje måndagen den 3 juni då är det omlagt i, i eh, tablåerna här så att det är block förmiddag och eftermiddag i stora drag mellan 8.00 och 12.00 och 13.00 17.00 eh, generellt men det kan ju bli andra. Också. Bruno Sjöld heter jag. Välkommen till Speldrag. Gunnar Gard sitter kvar och eh, ja, han sjunger med i alla jazzlåtar när det blir lite glad så där, Det är synd att det inte går ut. Eskil Columbus är det som bjuder på signaturen. Rolf Lind är det som spelar trummor och sjunger. Eh, sen har du ju Tordendal och Österlund också i eh, respektive saxofon och bas. och Eskil spelar ju orgel också, med, med sig själv ibland. Visst är det väl? Jo, det är det. It's wonderful. wonderful, marvelous, you should care for me. Oh, some nice, paradise, What Ja, där fick vi den bekanta signaturen så wonderful med Eskil Columbus. Eh, till att börja med så här i den allra första början på programmet så tänkte jag puffa för lördag den 1 juni nere på Vegahamburgebaren där vi sparkar igång klockan 13 med den här musikfestivalen och det är inte vem som helst som inleder eh, musiserandet utan det är Tore Skogman Beledsagad av Lennart Vermell. Och sen flyter det på. Klockan tretton invigs det hela nere på Vega Hamburgerbaren. Lördag den 1 juni, klockan tretton. I speldraget så ska vi då fortsätta med att låta en av de bättre, som jag anser, de bättre dragspelsklubbarna i landet, Staffanstorps dragspelsklubb med Ja, det är den här seden som heter Musik vid Öresund uh, Staffanstorps dragspelsklubb och Sven Hallström som ska få sjunga Och det är ju så att Malmö brukar ju kallas för Parkernas stad Och därför får han ju sjunga uh, Det var sommar i Parkernas stad Mellan skuggande löfesarkad Gick de båda och tänkte När skymningen sänkte över parken Så det kan bli här Ska vi väl ha musiken från början I alla fall, eller hur kära lyssnare? Det möttes i parken efter sommaren Och hon och han hette Kjell Han bodde vid Sundet i staden Skarnö Och hon var en pige från Danmarkstra ö Det såg på varandra i smid Han förlägen och hon rätt så bliv Det var sommar i parkernas står. Och längst bänkar Lampor och blad Fann båda en väg Och med dröjande steg Gick de bortåt Men sa ingenting Utan klick Och en illande kväll Sprung med nar Mellanskuggande Gick det båda Och tänkte när skymningen sänkte sig ner över parkernas stad Så fann det en väg i en skugg i den Där satte det sig han och hon i en bro Hon tänkte helt tyst tills han vill kysse mig som må jag begynne med och sige nej, men känn. Så blir jag nervös Hade aldrig för kyst Någon döds Det var som I parken dag Under synset Från folklarnas dag Satt vår par mycket tyst Och sa inte ett tyst Någon undrade så Hur det var att det Skäl han satt där så stillsam och frum Odin tänkte i vad han är När han ingenting gjorde av det som han borde. I parken bland blad och blod När månen gick upp över parken så Satt till och käll på sin bänk ännu kvar Och båda var frusna i kvällen vart kall Men hur det nu var satt det kvar alla fall Fast ingenting ansade hade händ. Satte Satt båda och vände spänn Det var sommar i fannarnas Och en har en särven av Pågels rus i allrym I en luft som stod Alldeles overlistig Fogel känner Kring nansen en all Och då blev hon Sönder vad tvär. Och med ögonen smyknar Det satt sammanflunar och Ja, där fick vi ett litet prov på hur det är i Parkernas stad. Ett sommar, det var sommar i Parkernas stad. Och det är väl Malmö det gäller, förmodar jag. Staffanstorps dragspelsklubb med Sven Hallström som sångsolist. Det ska bli mera sång i speldrag i Radio Haninge direkt 98.5. Eller också www.radiohaninge.nu Som jag vet att många ute i landet och utanför gränserna också lyssnar på Radio Haninge via. Men vidare ska det alltså bli... Beröterna Lindqvist och Kjell Vigren och vi tar väl en skottis tillsammans. En skottis är det bästa som finns här i världen i bilar på färden och båtar på fjärden. Känner du det visst jag tror att det vispar att trälla med och är vår fräng. Nu tar vi väl oss en liten shottis tillsammans jag och du När vi nu får en chans till en dans En shottis, jag livet i bilden fröjd och en gammal När jag ser att du är i en shottis Det finns ingenting som ger så lust till att leva Denna takten har vart att ge kläm i vart hem I dansen, på banan och på logen i skogen Ingenting ger så svings som en shottis sväng Drängar på ängar, stoppar på stubbar, Alla de kallar på skända tafattning och på alla kanter Framförs på stamp som en lördag snabbt uttar vi väl oss en liten shottis tillsammans Jag och du när vi nu får en chans till en dans En shottis, jag lider till en fest Och en gammal när jag ser dig så nöjd i en shot Nu tar vi vel oss en liten tillsammans jag och du När vi nu får en chans till en dans En tjottis gör livet till en fröjd Och en gammal när jag ser att du ler i en tjottis sväng Det finns ingenting som ger så lust till att leva Denna takten har makt att ge klem i var hem I dansen, på banan och på logen i skogen Ingenting är så sväng som en tjottis sväng Rängar på ängar, på stoppar, Alla de trallat på skyndat har fat. Jämtar och tanter på alla kanter, trampas på stan som en lördagsnatt. Men så vi väl oss en liten skjottis tillsammans, Jag var du. När vi nu får en chans till en dans, en skjottis gör livet till en fest. Och en gammal när jag ser dig så nöjd i en skjottisfröjd. Tjuson, skjottis tillsammans med bröderna Lindqvist och Kjell Vigren. Jag pratade ju om Vega Vegahamburgebaren lördag den första i juni klockan 13, då Lennart Vermell och Toru Skogman kör igång eh, musikfestivalandet förhoppningsvis utomhus eftersom eh, jag förmodar att eh, Thomas Jöge har beställt vackert väder. Och så på söndagen då den andra juni då råkar jag fylla år också, 62 år. Och så firar Inger och jag 40-årig bröllopsdag den 2 juni. Det, då vet jag inte vad vi ska ta oss till. Antagligen så drar vi väg till Djurgården någonstans tror jag. Vidare i speldraget så ska det få bli Olle Johnny Och en melodi som heter Poranek. 2002. En melodi komponerad och framförd av Lars Karlsson, spelaren ifrån Fjärås. Det är från den här nya cdn som damp ner i brevlådan. Det är fyra melodier på den. Och den kallas väl för singel då, förmodligen. Musik via... FLC i Sundbyberg. Fredrik Laban Cesar FLC i Sundbyberg där kan man få tag i Lars Karlssons inspelningar. Och framöver här så är det release party i Göteborg. Det kan Gunnar läsa lite mer om. Ja, det är tisdagen den 4 juni så släpps deras nya CD 2002. Lars Karlsson band alltså. Och det där det hålls på Nefertiti i Göteborg kvällen innan. Alltså på måndag den tredje. Då. Förutom lite minglande så blir det en klart sevärd konsert i en blandning av olika musikstilar. Musiker på scenen är Lars Karlsson naturligtvis på durspel. Bernt Andersson på Hammond B3, piano och dragspel. Thomas Andersson, gitarr. Dan Herbertsson, bas. Och Göran Wiksten, trummer. Så står det som en av landets mest populära dragspelare. Trots att hans instrument är durspel är ju Lars Karlsson extra aktuell nu eftersom han nyligen blev korad till årets dragspelare i Sverige. Detta framröstas av medlemmarna i Sveriges dragspelare riksförbund och det är första gången någonsin som en durspelare blivit detta. Ja. Och som du sa, distributionen sker i, av skivan genom via FLC i Sönderberg. Ja, och förmodligen så finns det väl många andra plattor också mm. via FLC. Mm. Ja, är det så att ni besöker Göteborg så är, kan ni besöka det där när för tidigt i var det nu ligger någonstans. Ja. Insläpp från klockan 20.00 och Lars Karlsson band live på scen klockan 21 och inte bara sevärda utan nu mer väl hörvärda också skulle jag kunna tänka mig. Ja. Finns ett par biljettbeställningsnummer här man ska dra det. 031 130680 och 031 242400. Ja. Så. Så är det. Så hade vi gjort reklamen färdig för Lars Karlsson Durspel. Mm. Ja, det är ju årets 30-åring också. Han blir 30 år i år. Lars Karlsson. Och redan så eh, bemängd med blommor och allehanda blad. Ja, det är väl värd. Vi ska väl fortsätta med speldraget då som du hör i Radiohaningen direkt direkt 98.5. www.radiohaninge.nu eh, Med att låta Vasabandet bjuda oss på en låt ifrån... Sveriges absoluta turistlandskap, dalarna nämligen. Och vasabandet spelar Anna Musters vals. från Uppsala-Uppland spelade Anna Musters vals. Tore Skogman ja, som kommer och gästar eh, Haninge på lördag den 1 juni på Vega Hamburgbaren tillsammans med Lennart Vermell. Eh, det är de två som inleder musicerandet på Vega Hamburgbaren klockan 13. Men Nästa låt är Tore Skogman som ska sjunga och det är han som har gjort låten också. Men här är han beledsagad av bröderna Linkvist Och det han gör, ja han bjuder verkligen te. Bjuda te heter låten. Mm. ingenting gratis här i livet, nej man måste bjuda till, ja man måste bjuda till. Det finns inget som man kan ta för livet, nej man måste bjuda till, bjuda till. Man får lägga till manken som man säger Ja man måste bjuda till, ja man måste bjuda till Lära sig att förmost om man är väjer Nej man måste bjuda till, bjuda till Så från allra första stund för att få en stadig grund Ska man lära sig förstå, man måste ge om man ska få Man får inte vara pryd, latet i sin attityd Nej åt helst det går om man inte alls förstår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 Nej, man måste bjuda te. Ja, man måste bjuda te. Det finns inget som man kan ta för givet. Nej, man måste bjuda te. Bjuda te. Ja, då får man bjuda te. Tore Skogman och Peter Harrison som var ju också med. Och gol lite grann. Det ska man ju göra när det är sommar. Och brödna Lindqvist, naturligtvis. Då är det dags för en liten lp en vinylar igen och det är Ludgo Pelles eh, som ska få bjuda oss på en polska, nämligen gjort Anders polska. Med Ludgopelles orkester. Kommer några spår till med Ludgopelle? Lite framöver här i programmet. Men nu ska vi återgå till CD-plattorna. Och där har vi hittat Delta Akkordeon Band Som ska få spela ett litet potpourri. Fast det kan man väl inte säga idag, för det är väl ingen som begriper. Man måste väl säga medley idag. Delta Akkordeon Band. It's a sin to tell a lie ain't she sweet I want to be happy baby face was avslutar dem med my blue heaven Delta akkordionband, Band, lite irländskt, med dragspel med i ett medley med fem låtar. It's a sin to tell lie, ain't she sweet, I want to be happy, baby face of my blue heaven. I nämnd ordning. Eh, vidare så ska det bli Magnus Jonsson, denna fantastiska dragspelare från södra Småland. Eh, Magnus Jonsson som ska få eh, bjuda oss på ett rytmiskt intermezzo. Alltså Magnus Jonsson från södra av Småland, ålöm -trakten. Magnus Jonsson, ja, som spelar väl... Ja, de är väl ungefär lika i stil, Raimond Persson och Magnus Jonsson. Men här spelade Magnus rytmiskt intermezzo. Ola och Anders. Ola Rörborn och Anders Nilsson. På plattan står det www.ola och Anders.nu om man vill gå in på deras hemsida och titta vad de håller på med Ola Rörborn som spelade fiol och Anders Nilsson chef över länsmusiken uppe i Jämtland i Östersund Anders Nilsson som var nere och hälsade på faktiskt hos Raimond Irmer jag trodde han skulle göra ett besök hos oss på Radio Haning också förra onsdagen men det blev inte så men i alla fall så kan väl Raymond hälsa till Anders att Onsdagen den 29, då var min sann Ola och Anders med i speldraget. Här ska de få bjuda oss på en polkett.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 Ja, det är bara att försöka göra om det. Den, den som kan. Eh, Ludgopelle själv med en låt som heter tungrullen. Ja, ja. Det är väl det där som kallas för tungstepp. Men väl gymnastiserad tunga. Ja, det låter roligt. Onsdagen den 29. då det är direktsändning av Speldrag i Radio Haninge direkt 98.5. www.radioharninge.nu. Eh, då den kvällen onsdag den 29, då är det framåt klockan 19. Eh, Allsång på Farsta Gård. Och det är Astrid och Evert Håbs vänner som är där och håller Allsång- och förmodligen så blir det väl rätt så hyfsat väder så jag hoppas att det kommer mycket folk. Själv ska jag väl också bidra med lite akkompanymang. Och Thomas Jögi ska väl också vara med på kontrabas. Plus några till, det får ni se när ni kommer dit och höra också bland annat. Eftersom det är över Tob så är det ju lämpligt att vi fortsätter med Jon Åke Persson- Jan Oke Karlsson heter han och Jan Persson, två dragspelare från Helsingland, Hudiksvall, eh, som ska få spela eh, Evertob naturligtvis, Sjösala vals. Mm. Sjösalavals tillsammans med Jan åke Karlsson och Jan Persson. En, från en cd-platta där det är fantastiskt många sommarglada melodier. Eh, då ska vi fortsätta med att få lite sång i speldraget. Det ska bli lite gladjast. Eh, Sören Rydgrens. Ensemble Och den som ska sjunga Det är faktiskt en Klasskamrat från Sönsvallstiden Han hade ett gäng som hette Bluebells en gång i världen Trömslagare är han också Och Han spelar ju naturligtvis trömmor då Och så sjunger han I Sören Rydgrens band Här från en liveupptagning Tror jag det är. Det är Roland Bolander som sjunger och Søren Rydgren då naturligtvis på dragspel My Blue Heaven When my power's called they eat the last night I hope it to my blue heaven. just turn to the right A little white light Will lead you to my Blue heaven Your fun smiling face A fireplace A cozy room A little nest That doesn't swear Who promises blue Just Molly and me And the baby makes me We're so happy In my blue guitar Upplåder för Roland Bolander som spelade trummor och sjöng My Blue Heaven tillsammans med Sören Rydgren på dragspel och den övriga ensemblen. Ja, Tore Skogman var ju med för ett tag sedan i speldraget. Det är väl bara en halvtimme sedan, ungefär. Så att det är väl inte mer än rätt att Lennart Vermell också får vara med. Eftersom Lennart Vermell och Tore Skogman är de som inleder musikfestivalandet på Vega den lördag den 1 juni klockan 13. Och sen rullar det på under eftermiddagen med en hel del musikanter. Men Lennart Vermell och akkordeonklubben. Och eftersom himlen är blå. Eftersom Roland Bonander sjöng hemma i Blue Heaven. Och den 29 är ju faktiskt himlen blå. Om den är det under repris, dags på torsdagen mellan 11 och 13, det är väl för mycket att säga förstås i prognosväg, men vi kan väl alltid hoppas. Lennart Vermell, Akkordeonklubben, sommar, sommar, sommar. <skratt> Det är så sant som det är sjunget. Lennart Vermell och akkordeonklubben Sommar, sommar, sommar. Som är allt för kort. Det gäller att ta vara på varje sekund och varje minut av sommaren. Med all växtlighet. Allt grönt och alla blommor. Det är bara att suga i sig. Men som sagt, man tycker nog i regel att det går alldeles för fort. Nu blir det reklam. Haninge röda korsskrets, Österhaninge gruppen, Rönsdensvägen 22a i Handen 073 320 4669 073 320 4669 Säckenhamnbutiken är öppen onsdagar 13 till 17 och fredagar 11 till 16. Västerhaninge gruppen, OB Plan i Västerhaninge 070 ...369-1702... ...070-369-1702... ...Second Handbutiken öppen... ...onsdag 13-17, torsdag 11-15... ...och lördag 11-15. Välkomna! Jourhavande medmänniska... ...en röst i natten. Närmare hundratusen samtal rings in till oss... ...på jourhavande medmänniska varje år. Av dem så är det bara var sjunde som kan besvaras... Det är alldeles för lite. Vi behöver bli fler volontärer som svarar. Sök du också. Se vår hemsida jourhavande-medmannicha.se En liten insats som gör stor skillnad. På tisdagar har vi öppet hus här på Radio Haninge direkt. Claes Göran och Markus de börjar känna sig ensamma.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 Låt oss visa att vi tillsammans är starkare. Betala din medlemsavgift för 2025 snarast. Medlemsavgiften blir 500 kronor per person och år. För föreningar 1 000 kronor per år. Swish 123-569-1365 123-569-1365 0 401 86 27-2 401 86 27-2 I maj 2025 kan vi fira 40 års jubileum. Radio Haninge direkt medelansfest 22 november 17 till 23. God mat, trevlig samvaro, frågesport, lotterier och karaoke för de som vill. Anmälan senast 20 november 08 777 2000 08 777 2000. Radio Haninge, direkt FM 98.5. Programmet presenteras i samarbete med Malmens konditori, ett gammeldags konditori där allt bakas på plats. Pensionärsrabatt 10% måndag till torsdag. Bragevägen 2 i handen. Följ oss på Facebook Malmens Café och Bageri eller på Instagram Malmens konditori. Haninge Röda Korskrets. Öster gruppen. 22 A i handen. Västerhaningruppen OB-plan i Västerhaninge. Det är 5985 Radio Haninge direkt. Vi ska ha mer sång i speldraget. Det ska bli Ludgopelle igen och en, en låt som väl har lite mera dragning åt bondkomikerhållet Men i alla fall, Ludgopelles med August åker flygmaskin. I tröstlyssa tidning som kommer ibland Med sina nytt från vårt avlånga land stor bland annonser för gröda och svin Med felstill en dag att en flygmaskin På lördag skulle komma genom luften som en mygga Hit i byn och lägga till vid Petter Kalles brygga Och för en tia så stod det exakt Fick man från himmelen sig hembyggdes trakt i och nåda så svor jag visste. te Bort gumman som satt i ett soffhörn bredvid Hoppade till som en rädd kamel Och skrek lilla August, vad är det för fel? Det är inget till sa jag, men har du hört på maken Nästa lördag ska jag hoppa och sväva över taken För liksom den övriga aristokratin Här i tröstlösa ska jag åka maskin Hej! När dagen var inne så tog jag adjö Av gumman i händelse jag skulle dö Sen gick jag till stranden där vidundret låg Och säger kan ni tänka er vad jag såg Jo det var sträng och kolarsrut och torparndunder Och alla ville titta på tekniken sista under a folk var det fullt i var eviga brå Och flymaskinschauffören skrek åt oss att skynda på jag skyndade fram och klev upp med ett språng Och omedelbart satte motorn igång Jag han konstatera att handen i bin Och länsman satt ned det var i väg mot sky Det smattrade och dundrade och puttrade och gnällde Och gummorna de skrev och alla traktes hundar skällde När vår maskin satte fart med ett hopp Och av det drag som blev sjuk fias om Hej! I början så hände det alls ingenting Vi njöt av den utsikt som fanns runt omkring Men rätt som det var kom vi ner i en grop Och länsmannen tappade bort sin plommostop Och, och prästets nya piga som befann sig framme för Bleknade under sminket och förlorade kulör Och klockans Augusta som också var med Gapade så att under gick ur led Uppe, de blev bara flera och fler Och ingen av oss stod det nu titta ner Och torpan Shamanda skälvde av skräck Så lös trilla trillade ner i en bäck Prästen tiga satt och svalde sjön och var skön och ståtlig Och handeln och Amanda kräktes i en äpplepåse Som sprack över vilken var vit För mig så kom det andra vägen men nej höre hit oh! Så tog det slut på vår flymaskin styr, Och folket de skrattade när vi klev ur Det var nog en syn att få skåda och stå. För benen de lydde inte när man skulle gå Vi raggade som fulla man tappade balansen Och Augusta ropade och skrek på ambulansen Men handen och jag tog varandra i hand Och att alltid att hålla oss på land Ludgo med August Åker flygmaskin. Och om det är så att du inte har lärt dig texten så går speldraget i repris. Torsdag den 30 maj mellan 11 och 13. Då har du ytterligare en chans att lära dig texten på den här. Det var väl någonting åt bondkomikhållet tror jag. Men... Jag vet inte textmässigt om det var så att Alfredson stod det på konvolutet om det kan vara Vad är det brukar stå? Det brukar inte stå text och musik Storrs Alfredson I så fall är det Stårs som har gjort texten och Alfredson musiken Ja det får vara hur du vill med det Det är skojigt i alla fall någon gång och, och ha lite grann såna här texter det är speldrag som du hör på i Radio i direkt 98.5 www.radiohaninge.nu Där vi snabbt går vidare och lugnar ner oss med Sverdskö spelvanslag. Och de ska spela polska efter Lombak Jan-Erik. Mm. Ska efter lombak Jan-Erik Lombaks Jan-Erik Kanske det ska vara eh, Svärdsjö spelmanslag Och det här är ju stråkar Och jag mängder av stråkar Så att det blir stråkdrag i speldrag Och det är ju inte så tokigt Jag tycker faktiskt att stråkar hör till sommarens spelmanslag Och en massa stråkar det är sommar Åtminstone för mig. Eh, vi ska vidare i speldraget tycker jag väl. Och vi ska låta Veli Matti Det här är en platta, en CD som jag har fått av Lasse Liljegren. Jag vet inte varför han inte ville ha den. ja, det är väl en smaksak det där med, med musik och det är väl tur det Annars så skulle du bara bli en en skiva såld, om alla tyckte lika. Men vi ska i alla fall låta Veli Matti Järvenbä bidra i speldraget med en låt som, ja vad var det vi sa Gunnar, Vingelska? Ja. Vingelska eller Vingeliska eller... Ja, jag vet inte. Jag föreslog att det är antagligen någon som har druckit för mycket. Då blir inte engelska Nej. utan det blir engelska istället. Och det kanske blir engelska när finländska medborgare pratar engelska. Ja, möjligt. Det är som, som norrmän när de pratar franska, det hör man direkt att det är en norrman. Alltså? Ja. De pratar alltså samma musikspråk i melodin, tal melodin. Ha. Ja, ja. Så att man hör direkt att det är en norrman. Mm. Akkurat det Ja. <laughs> Den lilla höjningen. Ja just, det spelar ingen ja. roll vad det är för språk. Nej. Man hör i alla fall att det är en norrman. Ja. <laughs> Men i det här fallet så är det en finländsk medborgare. Det är Veli Matte är Pem med vingelska. Mm. Sommaren är här Från fjolen och dragspelet Vinden bär en vals på Östersjärn Hösten den kommer och sommaren går Valsen är förbi Vad skils för att mötas ännu en, en vår Till dans och till samma meldor. Österskär Med flickan Han har kär Över fjärden Tonar Melodin Så här En vals på Österskär När sommaren Är här Från fjolen Och dragspelet vin. En vals på österfär. dragarna från Östervåla eh, var det som spelade och det var Bernt Lundin som fick sjunga Ebbe Jularvos vals på Österskär. Så här under sommaren så brukar ju eh, åtminstone ute på landet, ute i landsorten, man har ju vant sig vid att allting utanför Stockholm ska kallas för landsorten av någon anledning eh, brukar det alltid finnas mängder av utomhusaktioner eh, så därför tyckte jag det blev så lämpligt att låta Sjösa grabbarna beskriva hur, hur det är på aktioner med den här låten som kommer nu Aktionsvisa Jag var på en nation efter alla som såldes var resegram och fån En i prom och stod och var det med samma ro Jag fick det för en krona Allt i huset kom det fram en radio för utan defekter. Soffan med lakan, madrassen och skickor Botten var där ingen och i ryggen var den lös Härsen ropade in till sin yngsta Först det ena var långt Tog det två var för korta Det fjärde och sista var helt enkelt borta Men det spelar inte någon roll på minsta vis Soffan kan ni stå så den är värd sitt men inte nog med det förut väckte jag det med, den långa vissa stod på torr, den lilla tog på tre, och ändå slog och sju, därför sa jag till min fru, hon är fatt i tio år. Jesus Lisa Hon bråkade med släckdarnens Emma Emma som fått kronor Och Lisa satt en femma Emma blev förbannad Och sa tio kronor jämt Och det tyckte Lisa det var oförjöskön Så hon får som ett skott och sa 90 riksdaler Och nu det slut med bråket Jesus Anders betalar Summan spelar inte någon roll på minsta vis Klockan kan ju gå så den är värd sitt pris Men i visken som ett vis Och Emma var vi ny ni kan bjuda 90 så kan jag i hundra Och sakta missen sin samma alltså, han är det för vi För Betty gick det på som positivt Så han fram till Jens Sanders Och smällde han på trutet var Sen var det ett slagsmål var man kom och var man såg Aktionsförrädda självan under bordet det Låg och medan Emma så slår i huvudet Polisat tog och prästen var klagdång och skisat Sen kom det från stan både ambulans och hjälp polis ja, Vi har en animation bunna Så där går det till på aktioner. Eh, Aktionsvisan med ett gäng som kallar sig för Sjösa grabbarna. Eh, ja, ja, det ska bli Herman Modén-komposition härnäst. Men det är inte Herman själv som ska spela utan det är ju naturligtvis eh, Sonne Banger från cdn. Där det uteslutande är Herman Modén kompositioner. Sedan heter Tidsfördriv och därför så ska Sone Banger få spela just Tidsfördriv. Mm. Fördriv med Sonne Wanger, kompositör eh, Herman Modén Lars Ek med sin trio akkompanjerande Annika Risberg jag har två cd som jag fick inne på en skedeförsamling där jag har hand om husbandet eh, och Lars Ek var eh, artistgäst. gäst och då fick jag just de här två plattorna vi ska höra från den ena Lars Ex trio, akkompanjerande Annika Reisberg i en melodi som väl vi hörde med Hepstars för många, många år sedan. I jag drömde något som. I natt jag drömde något som jag aldrig drömde. Det är väl så att eh, Det är väl bara sånt man får drömma om För att fred på jorden lär det väl aldrig bli Så länge det finns två människor och två olika viljer Vad är det? Ja, det pågår väl en 25-30 krig runt om i världen Och inte lär det väl bli bättre men eh, sjunga och spela kan man ju göra, som eh, Annika Risberg sjöng ju här i natt Jag drömde något som, mm, till akkompanjemang av Lars Eks trio. Och jag vet väl inte, ja det är väl möjligtvis att det är så som Roland cd spelar här den stickan Andersson låt. Och om jag inte tar alldeles fel så var väl en norsk grupp som sjöng in den här på 60-talet. Men här är det som sagt Roland Sedemark på dragspel. Sånt rår inte åren på. Inte åren på. Komponerad av Stickan Andersson. Roland Sedemark. Med sitt... O efter härmliga sätt att spela på sitt dragspel. Ja, ja det är väl nästan... Dags för en tango. Det var länge sedan det var tango. I speldraget. Men... Eh, när man hittar en LP med Alfred Hauses tangoensembel, då måste det ju bli en, en sån. Jag passar passa på att hälsa också då till Renströms Sivorolf. Det är ju våra tango-specialister här i Haninge centrum. Eh, Alfred Hause med Ole Guapa. Från en LP-vinyl, Alfred Hauses, med Olle Guapa. Jag tror att vi ska eventuellt ta in det här samtalet så får vi höra vad det är för någonting. Det kan vara så att det, det, det stämmer. Välkommen till Radio Haninge direkt. Ja, tackar. Leivon Persson heter jag. Ja, hej. Söker, söker Brun och Sjöld. Ja, det är jag. Ja, dig. Du hade ringt. Hej. hej. Ja, uh, jo, det är den här plattan ja eh, Som har blivit väl mottagen Ja vad trevligt då ja. Och det är många som frågar Var kan vi få tag i den var, Vem kan vi ringa och beställa den <här> För att den finns väl inte ute Förlåt? Den finns väl inte ute i musikaffären Nej då Nej då nej, Den säljer den jag ju privat så att säga Då kan de alltså ringa på, på det här numret som jag ringde på Ja det kan de göra 070 Det är alltså mobil då Ja 338 Ja 11 ja. 73 Ja Se vilket minne man har Jaha ja. Och Bäckaskog kommer jag ihåg nu också att det heter där du bor Ja just det, stämmer ja. det, det Det vore ännu enklare för mig för jag är ute och rör mig i jobbet väldigt mycket Så jag måste skriva upp allt på små lappar va? Mm. Om de kunde mejla dem som har e-mail e mm, mm. Skulle du vilja ta adressen och vore jag glad för det, vet du? Du kan prata direkt till alla lyssnarna nu och det här kommer i repris imorgon också via Radio Haninge. Ja. Du, du är med i direktsändning nu. Det är det? Ja. Där ser man. Ja, men då läser jag min e postadress här. Det tycker jag du ska göra. Raimond.person. Det är det, eller? Ja, snabbel A. Mbox. Punkt .301 Punkt .svipnet Punkt .se Då finns allt detta med på inspelningen nu också så att det kommer en repris imorgon för de som vill skriva ner det här och, ja, och beställa det. din skivan. Jag kanske ska förtydliga stavningen om mitt namn om det är någon som är oklad över detta. R-A-Y-M-O-N-D stavar jag mitt förnamn. Precis som Raimond Björling. Ja just det. Ja. Bra. Så alla vet det. Och du ska veta det att den är väl mottagen i det de har fått lyssna på via Radio Haringe. Ja, vad kul då. Ja, Jättekul. Och den är ju bra. Ja, det var ju <laughs> roligt att höra. Ja. Trevlig sommar, Raimond. Ja, detsamma det detsamma du. Tack ska du ha. Tack så du ha. hej. Det var alltså Raimond Persson, dragspelare. Och ja, han är ju inte ännu fyllda 40, så det är rena ungdomen. Det och många som säger att dragspelet är... Det finns inte mycket som, som är återväxt i det. Men visst är det så. Det kan man ju se på spelmanstämmerna och höra ute på sommaren. Många ungdomar som spelar durspel bland annat. Eh, vidare i speldraget som du hör i Radio Haninge direkt 98.5 eh, så ska du bli eh, Wille insätters min specielle fiolgenidare. Från Stockholm som numera har motsatt sig upp i bollnäs i Hälsingland. Vi insätters spelmän spel, men de ska spela Blån-Olles polska. Mm. Det östjämtska dragspelsklubben Vikbäcksgänget som fick spela snoa på gröna ängen. Och gröna ängar det är väl precis vad vi har just nu när det är både sol och värme och lite regn. Och då är det ju ganska naturligt att det blir gröna ängar. Eh, vi ska vidare så här i slutet på speldraget med att låta ett eh, gäng... Spelare. Jag tror jag ska låta Gunnar vara med också. Ja, det kunde till, jag väl till ge till mig rollen. fasen på. <laughs> Tiroler ensemble, vet det ja. Das Tiroler ensemble Geschwister Gundolf heter de. <laughs> ja. Ja. Ja. Ja, ja. Jag förstod att du tryckte upp. <laughs> ja. Och titten är ännu värre. Ja, och vad den betyder det vet jag ja, inte. De ska jodla i alla fall. Ja. Hoppas att Marianne och Skarpnäck med nu ja. Ingrid. I Ingrid. Rex Dirndel vad ja. det nu betyder. Ja, ja det är ändå riktigt. Fråga mig inte om någon <laughs> översättning är snäll. Ska vi ta och lyssna på den istället? Ja, då? det gör vi. Till rollerensemblen. Ja. Ja, då jag and all of ours yararelyo Ich will jetzt nur mal angefallen und steigt mit mir auf die Olm, da haben wir die seligste Ruhe und singar und jodel dazu, da haben wir die seligste Ruhe und singar und jodel dazu. Det var ju föredömligt kort. Eller vad säger du Gunnar? Ja. Du, du in... var inte med och jodla något? Nej, så, sånt där det ger mig <laughs> inte en in på. Och inte var det, det... det han på heller? Nej, nej. nej ska jag göra låter som katter eller något det sånt där. <laughs> jag vill säga som Fridlund finns så mycket katter så. Ja, oh, det finns ju. <laughs> till roller Ska du ta titeln en gång till då? Ja, oh, får du fråga mig. I mina rechts dirndel vom Land. Så var det, ja. Med das tirolensammel, gersviste Gundolf. Det låter som ja. jag är en riktig språkexpert, så ja. det är jag inte. Das leben ist eine leiter von oben bis unten, bis träck. Und das leben ist auch ein Kinderhemkort, bis unten bis kissen. Det kommer du ihåg från Tyskan i Lärverket, det är väl årtal? Alltså, ja. Årtal. 1900. <laughs> und. <laughs> Achtunddraget. Dra, mm. <laughs> ja, det är mycket sånt där. Mm. Holländskan är väl Vad tror du? Klockan börjar bli fem minuter i. Ja, just det. Så, ja. Det, det är väl bara två spår kvar. Ja. Dels ett och så dels avsignaturen då med ogman. Mm. Och det här med Tore Skogman och Lennart Vermell, det vet ni ju nu i det här laget att det är Vega Hamburgobaren som gäller på torsdag, nej vad säger jag? på torsdag är det repris av det här programmet, uh, torsdagen den trettionde. Men lördag den 1 juni, då är Lennart Vermell och Tore Skogman på Vega Hamburgobaren och, och drar igång musikfestivalen klockan 13. Så då vet ni vad ni har att göra. Det är två timmar som har dragit iväg och medge att det är glad musik för miljoner. Every day, I'm